imnul 26 al Sfântului Simeon, unul teolog, cu prescripția ca acela care trăiește în necunoașterea lui Dumnezeu, chiar dacă-i viu, e mort în mijlocul celor ce trăiesc în cunoașterea lui Dumnezeu, adică oamenilor duhovnicești, și că pentru cei ce se împărtășesc cu nevrinicii de sfintele taine, Dumnezeu cu trup și sânge se fac insesizabile. Adică, nu simt nimic după ce se împărtășesc cu Sfintele Tainele Domnului, cu Sfânta Euharistie. Acum sunt ca un mort între cei vii stăpâne și ca un viu între morți, eu ticolosul mai nenorocit decât toți oamenii de pe pământ pe care ai făcut Dumnezeu meu. și faptul că sunt un mort între cei ce trebuie spotrivit ție mă arată negreșit, mai rău decât cele ce n-au fost create, adică dacă nu simțim uh, harul lui Dumnezeu, pentru ce mai existăm? Dacă nu trăim cu Vios și nu avem viața lui Dumnezeu în noi, simțirea Harului Dumnezeu, ca legăturii sale cu noi, suntem ca și cum n-am fi. Iar faptul că trăiesc între morți, că între oameni păcătoși care nu simt harul Dumnezeu, viața aceasta necuvântătoare, irațională, ca niște dobitoace, este cu adevărat ceva asemănător cu a trei viața celor care nu te știu pe tine Dumnezeu. Adică viața unui ortodox care nu simte în el mișcările Harului, spune unui Simeon, este o viață de păgân. E viața ca a unui eretic sau ca unui păgân unde nu simte în el Harul Dumnezeu, ci simte mișcări ale poftei, ale mâniei, tot felul de patimie, ale înșelării de sine, care par mișcări duhovnicești, dar omul nu simte nimic ca ereticul, păgânul sau Ortodox, o care nu are viață doufnicească, care, care nu merge pe drumul curățirii de patim, ci stă în buna plăcere despre el, în buna idee care ne omoară. Și cum nu este un lucru asemănător, cum nu este un lucru dopotrivă cu acela, chiar dacă mi se pare că te cunosc, chiar dacă mi se pare că aș crede, chiar dacă mi se pare că te laud și te chem, gura mea grește cuvinte pe care le am învățat de la alții și cântă imne și rugăciuni pe care le-au așternut în scris cei din vechime care au primit Duhul tău sfânt. Adică mergem la Sfânta Biserică și cântăm uh, imnele din cărțile sfinte care nu sunt scrise de noi, iar dacă nu avem viață duhovnicească ca să le simțim duhovnicește, uh, citim lucruri, ca și Sfânta Scriptură, <coughs> pe care pe care nu le putem uh, înțelege în real, la reala lor valoare și fiecare uh, e liber, între ghilimele, să-și dea cu părerea, să aibă o opinie. Pentru Sfântul Simeon, un teolog uh, nu poți să ai înțelegeri duhovnicești sau să ai opinii uh, duhovnicești, adică să-ți separă Duhului Sfânt și nouă, dacă nu e prezența Harului Dumnezeu în tine, dacă tu nu ai o legătură vie cu Dumnezeu Spunând acestea și părându-mi se că am făcut un lucru mare, adică vin la biserică și citesc Sfânta Scriptură, citesc Sfinții Părinți, când eu cred că fac un lucru mare, spune Sfântul Simeon, sunt nesimțit și ignorant, pentru că așa cum copiii care învață nu cunosc înțelesul cuvintelor pe care le spun, care atunci la școala primară, tot așa și eu când stărui și te laud de rugăciuni, și imne pe tine, cel singur milos până în adâncurile tale n-am simțirea slavei și a luminii tale. Și dacă n-am simțirea slavei și a luminii tale, sunt un copil ignorant, spune sunt meu teolog, vorbind despre toți, fără ca el să, să se scoată din ecuație. Suntem niște oameni ignoranți, care buchisim Scriptura și docmele, dar pe care nu le putem percepe în afara relației harice cu Dumnezeu. Și continuă Sfântul Simeon, și așa cum ereticilor care învățau multe, li se părea că te cunosc pe tine, li se părea că te știu, li se părea lor nenorociților că te văd pe tine, Dumnezeu meu, așa și eu grăin multe rugăciuni și mult psalm, numai cu limba mea și poate și cu inima mea, socotesc plecând de la acestea că am culmea credinței, socotesc plecând de la acestea că înțeleg toată cunoașterea adevărului și nu mai am nevoie de nimic și spun plecând de la acestea că te văd pe tine lumina lumii mântuitorule, spun plecând de la acestea, de la buna părere despre mine, că te țin și te am cu mine și că sunt părtaș al firii Dumnezești. citând cunoscutul 2 Petru 1 cu 4 și născocesc parabole împotriva mea și cercetând cuvintele Scripturii le pun înainte și zic Domnul a zis că aceia care mănâncă trupul lui, și acum începe discuția despre Sfânta Eoristie, și beau sângele lui, rămân în el, ba chiar că în ei locuiește stăpânul însuși. Adică citește Ioan 6,36 orice om, orice ortodox și zice dacă eu mă pregătesc acum în post și mă duc să mă împărtășesc eu mă împărtășesc cu Domnul și el am în mine și continuă Sfântul Simen asta este logica oricărui om credincios sau ortodox despunând deci, acestea îl propovăduie sesizabil pe cel insesizabil spun despre cel insesizabil, speristos că e într-un trup sesizabil și ca acela care nu poate fi ținut e cu totul ținut și văzut și ca acela, deci Dumnezeu care nu poate fi Hristos, Dumnezeu care nu poate fi ținut, e cu totul ținut și văzut prin Euharistie. Și nu știu nefericitul de mine că în cei în care vrei Tu, Doamne Hristoase, pentru cel care e simțit care poate fi ținut și e văzut Tu Creatorul, ești simțit, ținut și văzut. Deci la cei care se împărtășesc cu vrenicie, având în ei uh, uh, simțirea Dumnezeirii Lui Hristos cu care noi ne împărtășim, aceia simt în ei, îl țin și îl văd pe Domnul, spune Sfântul Simeon. Dar în cei necurați, adică în oamenii care vin să se împărtășească oricum sau care au tot felul de idei eretice în cap fiind ortodoxi sau sunt nesimțitori la viața ascetică sau n-am nimic de-a face cu cunoașterea Domniciască, iar în cei necurați sau mai degrabă nevrenici ca mine, Îți îndumnezești trupul și sângele tău simțit și le schimbi în chip neschimbat în ceva cu desăvârșire cu neputință de ținuș cu totul de nesesizat sau mai degrabă, le prefaci cu adevărat în ceva duhovnicesc și nevăzut, așa cum în vechime a intrat și a ieșit prin ușile încuiate și te-ai făcut nevăzut pentru ochii ucenicilor la frângerea pâinii, Luca 24, 30, tot așa și acum desăvârșești pâinea și o faci trup duhovnicesc al tău și mie mi se pare că te țin și dacă vrei și dacă nu vrei și cu mine cându-mă cu trupul tău cred că mă împărtășesc și de tine Hristoas al meu și mă port ca un sfânt și moștenitor al lui Dumnezeu împreună moștenitor al tău și frate și părtaș a vește prin aceasta însă mă ară cu totul nesimțit, adică dacă te primesc pe tine în trupul meu eu mă cred de sfânt și că mi-am împlinit toate lucrurile și că sunt cu tine, dar nu te simt Bine aceasta mă rănește greșit că nu cunosc ceea ce spun în salmi, ceea ce gres și ceea ce meditez și când mereu. Căci dacă aș cunoaște în întregimea aceasta, tot ceea ce citesc și înțeleg și acumulez eu, aș putea cunoaște în chip de săvârșit că tu, Dumnezeu meu, te-ai făcut fără schimbare om ca să mă îndumnezești întreg pe mine, pe care m-ai luat, a cărui fire ți-ai impropriat-o, ai, ai luat-o în ipostasul tău, Dumnezeu dar nu ca să rămâi om în grosimea noastră, nici ca să fii ținut în stricăciune, tu, cel ce nu ești ținut de nimic, cel ce ești prin fire Dumnezeu nestricăcioș și nesesizabile, Adică o firea noastră, nu pentru ca să o lași așa, ci pentru ca să o îndumnezești. Dacă aș ști aceasta, dacă aș crede că trupul tău Dumnezeu și sângele tău sfânt s-au făcut nesesizabile, nesesizabile pentru ochi, dar sesizabile pentru Vedere, vedere Dumnezeu, că adică nu mai vedem pe Hristos cu ochii uh, noștri fizici, dar îl vedem uh, extatic. Deci s-au făcut nesesizabile trupul și sângele tău și cu adevărat un foc de neapropiat pentru mine cel nevrenic, atunci m-aș cu mine ca din ele cu frică, teamă și cu tremur, curățindu-mă înainte pe mine însumi prin lacrimi și suspine. Și iarăși reapare cerința fundamentală a Sfântului Simeon ca cei care se împărtășesc, care se pregătesc spre împărtășirea cu Domnul să vină cu, în, cu simțirea Harului Dumnezeiesc în el, cu lacrim și cu, și cu o de sine, cu suspine, pentru a primi în toată frumusețea, curăția și adorația pe Dumnezeu ca cel care trebuie simțit ca un foc dumnezeiesc curățitor al vieții și al sufletului și al trupului nostru. Trebuie să, să simți așa cum a simțit Sfântul Isaia și cum spun, spunem după ce ne împărtășim noi preoții că iată s-a atins de buzele tale și de toată ființa ta și curățește și vindecă și uh, uh, ne eliberează pe noi de această macmă, de acest noroi al păcatului care care ne, ne, ne ne omoară cu totul, ne sugrumă frumusețea. Acum însă șed în întuneric și rătăcesc în neștiință fiind ținut de o nesimțire de desăvârșită. Nesimțire la Sfânt Simeon nu, loc, nu se referă la faptul că nu percem nimic până simțuri, ci că nu sesizezi în simțurile duhovnicește ale sufletului tău, renăscut prin vederea luminii și a trupului tău, nu simți prezența Dumnezeirii Lui Hristos care intră în tine și nu simți legătura duhovnicească cu Harul Trăimii permanent pentru Sfântul Simeon. Simțirea Harului Dumnezeu în inima noastră, în ființa noastră, este și e o cerință pentru toți ortodoxi și să fie o realitate continuă fără noapte, zi, somn orice am face noi pentru el sunt momente continue de simțire Harului și de rugăciune adâncă de rugăciune scurtă, contemplativă de rugăciune mulțumitoare de pocăință pentru Sfântul Simeon toată tot circuitul vieții noastre se include într-o adâncă concentrare și ä, ä, captarea întregii noastre atenții de către, de, de către dorul după Hristos. El era prins cu totul, prins cu totul în, în, în frumusețea vederii lui Hristos în simțirea lui Hristos și peste tot vedea numai, numai frumusețe, măreție, ca orice alt Sfânt Părinte al Bisericii, oricare Sfânt avem să îl studiem sau să ne uh, aplecăm întreaga ființă asupra cuvintelor sale Dumnezeu vom observa același lucru, că erau cu totul pătrunși de atmosfera uh, Dumnezeiasca relație pe care eu aveau cu Dumnezeu, că, că Dumnezeu era toată căutarea și, și hrana lor, ei se hrăneau din înțelegerea cuvintelor lui, a, a lucrurilor lui, a vederii lui. Dar cu toate acestea te rog, cu toate acestea te implor căzând, chemând și căutând mila ta, privește ca întotdeauna și acum spre mine a, tot, a toate împăratul meu, Arată mila ta până în adâncurile tale, arată compătimirea ta, arată neținerea de mintea răului față de mine, vameșul, sau mai degrabă prea destrăbălatul, care am păcătuit înaintea ta, mai presus decât toată firea celor necuvântătoare și cuvântătoare. căși deși în viața mea am făcut toate fără de legile, dar te mărturisesc Dumnezeu, făcătora toate, te cestezi fiul al lui Dumnezeu de o ființă cu Dumnezeu, care a fost născut de el mai înainte de veci de toți veci, iar în vremurile de pe urmă te-ai născut ca un prug din Sfânta Fecioară și de Dumnezeu Născătoare Maria și te-ai făcut om, ai pătimit pentru mine și ai fost răstignit și predat mormântului Mântuitorule, dar ai înviat din morți după a treia zi și te-ai urcat cu trupul acolo de unde nu te-ai despărțit, adică de la Tatăl și la, la Duhul deci așa crezând eu, așa închinându-mă ție și nedășduind că iarăși ai să vii, să judești pe toți și să dai fiecăruia Hristoase după vrenicie, această credință a mea să fie socotită în loc de fapte, Dumnezeu meu, și să nu cauzi faptele care să mă îndrepteze în întregime. Ea mă va apăra, ea mă va îndrepta, ea mă va arăta părtaș al zlavei tale veșnice, că cel care crede în mine, ai zis Hristoase al meu, va fi viu și nu va vedea moartea în veci. Ioan 11 cu 25 Deci dacă credința în tine mântuiește pe cei deznădăjduiți, Iată, cred, mântuiește-mă, strălucindu lumina ta Dumnezească, și sufletul meu ținut în întuneric și în umbra morții, stăpâne, luminează-l, arătându-te lui, dăm și străpungerea inimii băutură ta vie, băutură care îngrașă simțirile trupului și ale sufletului, băutură care mă veselește și îmi dă viață. Se referă la Sfânta Euharistie: de care să nu mă lepsești, Hristoase, pe mine cel zmerit și străin, care spre tine mi-am pus. Toate nadеждile mele.